A borítón szereplő információk A szűz kardja. Franciaország, 1429 A galambúciós trom már csak nyomasztó emlék Luxemburgi Zsigmond magyar király számára. A török fenyegetés helyett ezúttal is európai diplomáciai fortéjok kötik le figyelmét. Ifjú lovagját, Hunyadi Jánost egy fontos küldetéssel a Franciaországba tartó követség katonai parancsnokának nevezi ki. A követség feladata, hogy üzenetet vigyen Zsigmond burgundiai rokonainak, kérve támogassák őt német-római császárrá koronázása ügyében. A magyar küldöttség a később száz évesnek nevezett francia-angol háború kellős közepébe csöppen. A király burgundiai rokonsága Compiègne közelében éppen arra készül, hogy elfogjon egy 19 esztendős francia leányt, aki rövid idő alatt lángbaborította az egész országot, és új reményt adott népének a megszálló angolok elleni küzdelemhez. Amikor aztán a franciák és angolok összecsapása a tetőfokára hág, Hunyadi szemtanúja lesz egy csodálatos eseménynek, mely megváltoztatja egész életét. A király harmadik esküje 1456. decemberében néhány hónappal a csodálatos Nándorfehérvári diadal után egy Csikorgó téli estén kecskemét akkori népe történelmi esemény szemtanúja lehetett. A Temesvárról Buda felé tartó királyi menet, 5. Lászlóval az élen, és a kíséretükben utazó két hunyadi fiú, László és Mátyás, a városban töltöttek egy éjszakát. Bámór, hunyadi a SZÜZKARDJA Felolvassa Merklin Ferenc Anno Domini 1429 Szent András havának második napja November másodika Monszulemén burgondiai hercegség Átkozott barbárok, hogy az ördög ragadná nyakon valamennyit és cibálná le őket magával a pokol legmélyebb bugyrába.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 Ezzel pedig a háború komoly fordulatot vett, a leigázott franciák felemelték fejüket, és az Orleáni szűznevével nevével Ajkukon lelkesen harcba indultak zsállobogói alatt. Ennek következtében a Magyarország megsegítésére felszerelt 3500 fős angol sereget Szentjakab havában, Július, kihajózták Kaléban és a Bedfordi herceg parancsa értelmében bevetették őket az sereg elleni hadműveletekben.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 Édervári sokatmondók hűmögéssel hallgatta a címermester fejtegetését, ám amikor néhány perccel később az angol lovasok parancsnoka kormos arccal berontott, a magyar követarcán önelégült mosoly terült szét. – Talán csak nem rossz hírek, uram? – kérdezte negédesen, amikor az angol kisietett a sátorból. Jean Lefevre de saint elvörösödött egy pillanatra. – Nos, úgy tűnik, a maga kapitányának igaza volt – nem túlságosan messze innen az Ármanyak sereg egy kisebb része, ostrom alá vette, le motyijét. Nem túlságosan messze? Hogy érti ezt? Az a vár, ami egyik legfontosabb erődítményünk a Burgund határvidéken. Az Állier folyó őrzi, és ha elveszítjük, az átkozott boszorkány fanatikus harcosainak szabad az út Lasarité városáig. Úgy gondolja, talán veszélyben vagyunk. Mi? Ugyan dehogy, csak ugyan nem érti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 Lovasaik bizonytalanul ügettek az árokig, ahol megtorpantak, skardjukat lóbálva igyekeztek a gyalogosokat rávenni, hogy vessék magukat a karókkal tűzdelt mélyedésbe, és annak túlsó peremén felkapaszkodva álljanak a falakról alázóduló kövek nyílvesszők útjába. A gyalogos franciák közül nem is kevesen engedelmeskedtek, ügyjel-baljjal keresztül küzdködték magukat a saras árkon, melynek aljában vérszennyes lécsordogált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 Zsang kislányos arca felderült, s már is intett paszkörel faráternek, hogy töltsöntele két kupát Hunyadinak és Tibált atyának, egy harmadikat pedig meg neki. Mikor felhajtották mindhárman, Jankó elégedetten csettintett. A lány csillingelő hangon kacagott, férfi módra megtörölte ajkait, s mélyen Hunyadi szemébe mélyeztette tekintetét. Mondd meg nekem, de őszintén miért hív engem a királyod Magyarországra?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 Sóhajtotta a szűz, mikor Tibált befejezte a fordítást. Isten úgy rendelte, hogy szegény, sokat nyomorgatott hazám szolgálatára legyek. Itt a helyem. Nem hagyhatom el a hazámat, míg az utolsó angolt el nem űzzük földünkről. A hazádat? A hazámat. Franciaországot. Az én szeretett szülőföldemet. Hisz Ehonnak minden népe, a paraszttól a királyig a haza egyenlő gyermeke. Ezért kell minden franciának fegyverre kelni az angol és burgundi elnyomók ellen.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 a huszitáknak írt latin nyelvű levelet az orláni Szűz valójában valamivel később, 1430. március 23-án küldte el követek útján Szaliből, Luxemburgi Zsigmond magyar királynak. Anno Domini 1430. Saint György Havának 22. napja, április 22. -e. Burgundi haditábor, Szaszón közelében, Francia királyság.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 Az ellenséges gyűrű gyorsan bezárulni látszott a lényi és a melunk környékén céltalanul tébláboló ármányak sereg körül. De Jean még álomvilágban élt, nem vette észre az intőjeleket, s környezete igyekezett elfedni a mind nyilvánvaló bajokat ártatlan szemei elől. Karácsony havában, december, még ünnepelték Franciaország szerte.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 Jean de Luxemburg herceg és Bodo de Noéáll lovag Cléroában, illetve Márnyiben táboroztak, Montgomery az angol sereggel pedig Venedben. az ostromgyűrű bezárult Kompiény körül. A magyar lovasok a Burgund tábor középső traktusában találták meg Hédervári főlovászmester úr sátrát.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 A hír szerint néhány héttel korábban, 1456. július 7-én a Teológusok és Egyháznagyok Bizottsága Párizs városában 115 szemtanú előtt kihirdette Jean Perú hírafelvételének eredményét. Úgy döntött a tisztelt bíróság, hogy a Domrémiben született parasztlány, akit a világ Jean Dark néven ismert, minden vádpontban ártatlan az angolok és cinkosaik által lefolytatott perben, ennél fogva halála a mártírhalál volt. Vádlóit eretneknek nyilvánították, mivel egy ártatlan leányt ítéltek halálra világi vérbosszú hajszolásában. Jean a francia hazavédőszentje lett. Duffin Berri Moore és szeredai nemes Bán Anna emlékének Jegyzetek Hunyadi Franciaországban a kisregény története az író képzeletének műve egyetlen feljegyzés sem igazolja, hogy megtörtént volna. Ugyanakkor, mint a legtöbb hasonló történelmi tárgyú írás esetében, eme írás is felveti a talán legizgalmasabb kérdést, akár meg is történhetett volna így, mindez. A történet akár igaz is lehetne. Hunyadi János valamikor 1428-30 körül került végleg Zsigmond király szolgálatába, s tudjuk, 1430-ban már ott volt a király kíséretében, először Nürnbergbe, majd Itáliába követte őt. Járte valaha Franciaországban Hunyadi. Nincsen rá bizonyíték, mint ahogy arra sem, hogy 1428-ban megjelent volna Galambóc ostrománál vagy hogy 12 esztendővel később részt vett volna Nándorfehérvár első, csak nem 6 hónapon át tartó védelmében. De akár ott is lehetett volna valamelyik Franciaországba tartó követség kíséretében. Tudjuk, hogy Hunyadi több külföldi útjára is elkísérte Zsigmondot, a források tanúsága szerint például a császárrá koronázását követően 1434-ben Bázelba is, majd Csehországba. A történelem szeszélye hozta úgy, hogy a hunyadi sorozat első és második kötetének eseményei közötti részbe épp belefért ez a kis történet. Messze nyugaton, ahol a száz éves háború fordulatai folyamatosan megakadályozták az angolokat és franciákat abban, hogy jelentős segítséget nyújtassanak Magyarországnak a török és a huszita eretnek mozgalom elleni harcokban, vajmi keveset tudtak arról, hogy mi történik a kontinens nyugati peremén. A kisregényben emlegetett angol katonai kontingens létezése azonban történelmi tény. Mint ahogy Jean d'Arc huszitákhoz írt levelét is, csak nem szó szerint idéztük. Tudjuk, hogy az orleáni szűz előszeretettel emlegette, ha majd legyőzi az angolokat és kikergeti a megszállókat Franciaország területéről, királya hetedik Károly kíséretében nagy keresztes hadjáratra indul, melynek végcéje a Szent Sír és Jeruzsálem felszabadítása lett volna. E hadjárat törvényszerűen érintette volna Magyarországot is, hisz Jean többször emlegette a törökök kiűzésének szükségességét és elkerülhetetlenségét. Tegyük azonban hozzá azt, ami a forrásokból egyértelműen kisejlik. A szűz politikai ismeretei meglehetősen hiányosak voltak. Csak közvetlen környezete, főként a kíséretében található Ferences testvérek információiból tájékozódhatott, így nem rendelkezett pontos tudással sem a cseh husziták valódi szándékai, cselekedetei felől, sem a magyarországi katonai helyzet részleteit illetően. Az angol kontingens, mely eredetileg 5000 íjászból és lovasból állt volna, azonban a winchesteri bíboros mindössze 3500 katonát tudott felszerelni, soha nem indult el az eredeti tervek szerint meghatározott célja a husziták ellen, mert János Bedfordi herceg csak ugyan eltérítette őket, hogy saját céljaira használja fel a sereget. Hogy a szűz levele eljutott-e vala a nem tudjuk. A levelet forma szerint luxemburgi Zsigmond királynak küldték, aki nyilván megpróbálta azt propagandisztikus céljaira felhasználni. Szent Katalin kardja Zsandárk d'Arc legendás kardja, melyet legtöbb csatájában viselt, ma is találgatások és feltételezések sokaságát gerjeszti. Az Egyházi Bíróság jegyzőkönyveiben olvasható, hogy többször faggatták a szüzet, hogyan miként szerzett tudomást a kard létezéséről, és arról, hogy mi lett a kard sorsa. Amikor Jeanne elfogták Kompiény falai alatt, már nem Szent Katalin kardját használta, hanem egy... Lényi ostromakor zsákmányolt burgund fegyvert, amit egy ellenséges katonától zsákmányolt. A szűz életrajzírói minden esetre beszámolnak róla, hogy Jean lorraine Lotharingiai tartományból, a francia királyság belső területei felé vezető útján megállt Fierboában, ahol Szent Katalin kápolnája várta az arándokokat. Az alexandriai szűznek számos fegyverét őrizték itt, Fierboában állítólagos legelső kardjától kezdve egészen Martel Károly ajándék kardjáig. Az Ármanyag párt hívei előszeretettel imádkoztak eme harcos szenthez, melynek kápolnájába, mint egy tiszteletük, hálájuk gyanánt egyre másra hordtak kettárgyként újabb és újabb fegyvereket. Kardokat, lándzsákat, buzogányokat. A kápolna sokkal inkább hasonlított fegyverraktárra, semmint mint keresztényi helyre. Oly sok fegyver érkezett ide, hogy egy idő után már el sem fértek a kápolnában, a fierboái papok egy közeli csűrben tárolták őket. Zsám mindig a hangoknak engedelmeskedett, többnyire Szent Katalin és Szent Margit hangjának. Ők sugalmazták neki azt is, hogy kerestesse meg azt a kardot, amelynek segítségével majd legyőzheti a megszálló angolokat. A hangok jelölték meg azt a helyet is, ahol a kard rejtőzik, a fierboái kápolna földjében elásva, nem messze az oltártól. Jean levelet írt a kápolnát gondozó papoknak, Richard Kirtriciannak és Gilles és részletes utasításokkal látta el őket, honnan áshatják elő Szent Katalin legendás kardját, melyet állítólag Martel Károlytól kapott. A levelet egy túri fegyverkovács vitte el Fierboába, ahol a papok meg is találták a megjelölt helyen a fegyvert, és elküldték Zsánnak. A kard pengéjén a markolathoz közel öt kis kereszt, vagy kard alakú látszott. A fegyvert Zsán több csatában is használta, hogy valaha is vért ontott volna vele, annak nincs nyoma. Később, nem sokkal a kompiányi ostrom előtt a kardnak nyoma veszett. A szűz onnantól kezdve egy másik, egy egyszerű burgund fegyvert viselt. A kardot soha nem találták meg. Egyesek szerint csak ugyan Martel Károly kardja volt, mások Nagy Sándor kardjának hitték, megint mások a Szent Grálló vagjaihoz kötötték. Abban azonban mindenki egyetértett, hogy csodatevő és szerencsét hozó fegyver volt. Híra az angolokhoz és a burgundokhoz is eljutott természetesen, akik számára a kard megtalálásának módja újabb bizonyítékul szolgált Zsán boszorkányságára. Kronológia 1429. július 25-e Caléba megérkezik az a 3500 lovas és íjász, akiknek zsoldját a pápa felhívására a Winchesteri bíboros gyűjtötte össze Albionban. A sereget a csehúsz elleni keresztes háború céljaira gyűjtötték, de Bedford hercegének parancsára inkább az Ármányák lázadók ellen vetették be. 1429. november 4-e Több hetes ostrom után elesik az Ármányák sereg által körbevett Sampierle Mottievára, a felkelők seregének egyik parancsnoka Jean Darc volt, az ő lelkes helytállása fordította meg a veszni látszó csata sorsát. 1430. áprilisa. Az ifjabb Stiboricis Tibor és Maróti János parancsnoksága alatt álló magyar sereg nagy szombatnál vereséget szenvedett a proko vezette Huszitáktól. Elesik Újlak István macsóibán. 1430. április 16. -a. Véget ér a már többször meghosszabbított fegyverszünet a franciák és angol-burgundi csapatok közt. 1430 húsvétja Az Orleáni szűz húsvét hetét egy portyázó csapat kapitányaként Melun alatt tölti. Itt egy burgundiaiakkal vívott csetepaté követően hallja Szent Katalin és Szent Margit intőszavát. Fogságba esel, Jean Szent János napja előtt. 1430. április 22. Zsandark -e. és kísérete Melon városába érkezik. 1430. április 23. A, a kis 6. Henrik megérkezik Káléba, az előző év november 6-án koronázták angol királyá a Westminsterben. Bedford grófja vezetésével 2000 angol zsoldos érkezik vele erősítésül hogy hatodik Henriket francia királyá koronázzák. Válaszul a Reimszi koronázásra. 1430. április, május. Jófülöp burgundi fejedelem jelentős sereggel és számottevő tüzérséggel ostrom alá veszi compiègne 1430. május. Az orleáni szűz La mán beérkezik. A várost védő burgundok megütköznek a szűz csapataival, Végül a franciák áttörnek és lemészárolják a burgundokat. A szűz ezt követően Kompiény felé veszi útját, hogy felszabadítsa a burgundiak által ostromlott várost. 1430. április 24-e A szűz Szentli városában tartózkodik. 1430. május 6-a Jófülöp megérkezik Noyonba. Másnap ostrom alá veszi Suázió Beckvárát. 1430. május 14. -e. Jean megérkezik Kompieny közelébe. 1430. május 16. -a. Jófülöp elfoglalja a bekvárát és megkezdi Compiègne ostromát. Csapatai elhelyezkednek az oáz folyó mentén, főhadiszállása a coudin sula kis erődítményében van. Vele tart Darundel grófja is. Jean de Luxemburg és Boda de Noël, Kleroában, illetve márnyében táboroznak, Montgomery pedig Venetben. 1430. május 22 -e. Jean krepien valoában értesül Compiègne körül zárásáról. Éjszaka két-háromszáz emberével elindul az ostromzáron át. Reggel pirkadatkor érnek be a városba. 1430. május 23 -a. 9 óra körül ismét kiújulnak a harcok a város alatt. Jean rohamra vezeti embereit, Jean de Luxemburg harcosaival találják szemben magukat, és visszaverik őket egészen a burgundi táborig. A burgundiak és az angolok Cléroá felől elállják a város felé visszahátrálók útját. Jean dühösen rohamot vezérel, és csak nem áttöri az angolok vonalát. A burgundiak nem merik bántani. Ekkor Guillaume de Flevi kompieng kormányzója parancsot ad a híd felvonására, nehogy az angolok és a burgundiak betörhessenek a városba. Jean a hídon esik a burgundiak fogságába. Egy íjász le a nyergéből zsánt aranyos köpenyénél fogva. A lányt és a többieket márnyny várába viszik. Elfogják még fivérét, Pierre-t, Jean de Lant, Potont, a burgundi nemest. A szüzet a burgundiai herceg, Jean de Luxemburg úr őrizetére bízza, aki néhány nap múlva bolléon várába küldi. Innen megpróbál megszökni. Őreit bezárja egy toronyba, csak a kapujőr állítja meg. Átviszik a Borrevoári várba, amely egy erdő közepén áll Cambrai és Saint-Quentin között. Innen is megpróbál megszökni. Amikor hírét veszi, hogy a burgundi herceg eladta az angoloknak, Leveti magát a toronyból, és súlyosan megsérül. Két-három napon át bújkál az erdőben étlen étlenszomjam. 1430. augusztus 11-e körül. Zsigmond király távozik kíséretével Magyarországról, és Nürnbergbe tart, majd Itáliába. 1430. november 13-a. Meghal a luxemburgi úrnő, Jean de Luxemburg nagynénje. 1430. november vége. Az angolok megbízásából Pierre Coson, Böve Püspöke, az angol és burgundi barát Párizsi Egyetem néhai rektora tárgyal Jean de Luxembourg gróffal a szűz kiadatásáról. Az angolok 6000 frankot ajánlanak fel a szűz elfogójának, a Vandomi fattyúnak két vagy 300 font járadékot, a szűz válságdíjául pedig tízezer frankot ígérnek. Renaud de Chartres Reims érsek is kiadatását kéri. Hetedik Károly nem kíván tenni semmit Zsán érdekében. Az angolok Arránál veszik át Zsánt, onnan Krotói várkastéba, majd Rúnvárába viszik Zsánt. Itt tartózkodik az ifjú 6. Henrik és a kormányzó Richard Böschamp, Warwick grófja is. 1431. február. A Nürnbergi birodalmi gyűrés általános hadjáratot rendel el a Husziták ellen. 1431. március 3. -a, megnyílik a bázeli zsinat. 1431. május 30-a Zsandárk mágia halált hal Rúnfőterén főterén. Tetemem maradványait a szajnába szórják. 1431. augusztus 14-e A Csehországba küldött birodalmi sereg a Pilsen városától délnyugatra lévő domazlice Lice Tausz mellett vereséget szenved a Huszita csapatoktól. 1431. szeptember a husziták Holi Prokop és Ján Csapek vezetésével benyomulnak a vágvölgyébe. 1431. szeptember 27 ike A husziták beveszik a Liptó megyei Likava várát. 1431. november 9 ike A husziták egyik serege a vágvölgyében Galgóc és Illava között vereséget szenved a magyaroktól. 1431. november 28 Zsigmond királyt Milánóban Lombard királlyá koronázzák. Bibliográfia Magyarország történeti kronológiája. Első. A kezdetektől 1526-ig. Akadémiai kiadó Budapest 1983. Matthew Bennett, Azsinkkor 1415. Triumph Against the Hots. Osperi Publishing, Oxford, New York 2008 Joseph Delté, Jean d'Arc Scholar, Budapest 2006 George Duby, André Duby, Jean d'Arc Perey, Európa könyvkiadó, Budapest 1989 Erdődi János, Ezüst páncélos Johanna, Móra Ferenc könyvkiadó, Budapest 1964 Anatole France Jeanne d'Arc élete, gondolat Budapest 1972. A. P. Lewandowski Jeanne d'Arc, gondolat Budapest 1966. Jules Michel Jeanne d'Arc, Librairie Hachete, Párizs, 1935. Devin Nicol, Graham Turner, Crazy 1346 Triumph of the Longbow Osprey Publishing Oxford New York 2009 David Nicol Graham Turner Poitiers 1356 The Capture of the King Osprey Publishing Oxford New York 2009 Rözssin Pernau Jean d'Arc Öné és tanúvallomások Ecclesia Budapest 1991 G.B. Shaw Szent Johanna Történelmi színmű hat képben, utójátékkal. Európa, Budapest, 1969. Mark Twain, Jean d'Arc, Sir Louis de Comte emlékiratai. Magvetőkönyvkiadó, Budapest, 1964. Stephanie William Gondon, The Siege of Orleans and the Loire Campaign. Jean of Arc and the Passage to Victory. History and Collections, Men and Battles. Párizs, 2010 Bámór A király harmadik esküje A hunyadi fiúk hazatérnek Kecskemétre. 1456. decemberében néhány hónappal a csodálatos fehérvári diadal után egy csikorgó téli estén Kecskemét akkori népe történelmi esemény szemtanúja lehetett. A Temesvárról Buda felé tartó királyi menet, v. Lászlóval az élen, s a kíséretükben utazó két hunyadi fiú, László és Mátyás a városban töltöttek egy éjszakát. Érkezésükkor 5. László király Kecskemét városkapujában félhetőleg a pálkai kapunál ünnepélyesen megesküdött hunyadi Lászlónak és hunyadi Mátyásnak, a törökverő hős Hunyadi János fiainak, hogy nem áll rajtuk bosszút nagybátyja Cillei úrlik meggyilkolásáért. A királyi menet vendéglátója a két Hunyadi fiú volt, hiszen Kecskemét néhány hónappal korábban került a Hunyadi család birtokába. A városban gazdagon megvendégelték a királyt, és az itt töltött éjszaka után másnap tovább indultak Budára. Történelmi tény, hogy az uralkodó nem tartotta be a Kecskeméti városkapuban tett, immár harmadik esküjét, És a következő esztendő márciusában a Bakó Budán négyszer is lesújtott Hunyadi László nyakára, még sikerült kioltani a életét. Mátyás azonban megmenekült, és nem sokára Magyarország királyaként kezdhette meg legendás uralkodását. A király esküje Kecskeméten Már erőst alkonyodott, amikor a láthatáron felbukkant a városka. A végtelen, onszínű égbolt alatt először csak egy szürke csík homálylott,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 Lucskos országutakon vergődtek keresztül, s alkonyatra átfagytak rendesen. Igen vágyták már, hogy kívülről tűz, belülről bor át őket. Közelebb poroszkáltak a városhoz, s nem messze egy jelentéktelennek tűnő kaputól bevárták a királyi menetet. Őfelségét utazóbatár hozta a felázott, hófoltos úton. A királyi címert felverődött sármocskolta. A lovak prüszköltek kimerültségükben.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 A király mosolyt erőltetett az arcára. – Köszönöm, kedves Hunyadi, vezes hát minket! Körülötte személyes testőrsége és Lichtenstein zsoldos kapitány német vértesei tömörültek, hogy illetéktelen semmiképp ne férkőzhessen az ifjú király közelébe. 5. László kelletlenül lépett néhányat a Sarashóban. Sárga szattyáncsizmája azonnal bemocskolódott, ahogy felpillantott –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 Véznáb, kisebb, mint a bátyja, de eszesebb és élénkebb Lászlónál. Ezzel még meggyűlhet a baja későbben. Liechtenstein testőrző kapitánya vállat vállatfont, mintha csak azt mondta volna ezzel: Ha ezeknek csak ugyan elég most egy eskü, ne habozz, uram. A kapun belül melegétel és fedél vár ránk. Miért ne esküdjél hát? 5. László nagy levegőt vett. Hozzátok az oltári szentséget.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 ben, a süveges darabontok úgy szorították vissza a szájtátiakat, hogy közben maguk is hátra-hátra pislogtak, hogy egy pillantást vessenek felségére és kíséretére. A király mosolyogni próbált, integetett és a tömeg visszaintegetett. De nem neki. Ahogy haladtak a gírbe-gurba utcáskákon, egyenest a főtéren magasodó templom felé őfelsége fülét megütötte a kecskemétiek lelkes kiáltása. Vivát! Vivát Hunyadi!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 Már megbocsás, királyi felség. László és Mátyás udvarias mosolyjal tessékelték be az ifjú uralkodót a főbíróházába, ahol már megterítettek az esti lakomához. Ebben a pillanatban megkondultak a kecskeméti öreg templom harangjai. Részlet Bámór, Matthias Rex című regénysorozatának készülő első kötetéből.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 Anóföld bástyája, török had mennyköve, János álmodik itt, ha ugyan fetheti sírröge őt. Mert ahogyan Belgrádnál győzött volt a pogányon, lett a halálon is úr, s látta meg élve a mennyt. Ős kapitóliumot koszorús diadalmenet élén sok hős járta be, ám égbe csak ez maga szállt. Jánus Panonius, Hunyadi Jánosnak, Mátyás király atyának sírfelirata de hogyan és mikor került Kecskemét a Hunyadi család birtokába? Különös kegye a sorsnak, hogy a város abban az esztendőben lett Hunyadi János birtoka, amikor a törökverő hős élete legnagyobb hőstettét, Nándorfehérvár védelmét végbe vitte. Ez az esztendő sajnos halálának éve is lett. Kecskemét korábban évszázadokon keresztül királyi, királynéi birtok volt. 1439-ben Albert király, az első Habsburg a magyar trónon, kobozta el a Lengyelországba szökött özvegy királynétól, Cillei Borbálától a királyi birtokokat, köztük Kecskemétet is, hogy azokat feleségének luxemburgi erzsébetnek adományozhassa. Ebben az esztendőben a város mégis kikerült a királynéi városok viszonylag védett státusából, Megszűnt koronabirtok lenni, és évszázadokra földes úri magántulajdonná vált. Ugyanis Erzsébet királyné a török fenyegetés elleni növekvő védelmi költségek kiegészítése céljából Kecskemét mezővárost és Csongrád helységet 2500 arany fejében elzálogosította Kátai Mihály fiainak, Lászlónak, Mihálynak, Fülöpnek, valamint testvérüknek, Jakab Egri Prépostnak és Miklós Borsodi Esperesnek, aki egyben egri kanonok is volt. Az így nyert bevételt a király a déli végvárvonal megerősítésére költötte, Szörény, Börény, Orsova és Miháld erődítményeinek fejlesztésére. A déli határvidék védelme ebben az esztendőben már a hunyadi testvérek, vagyis a két hunyadi János gondjaira volt bízva. Albert mindkettejüket Szörényi bánnál nevezte ki. Tehát Kecskemétért és Csongrádért kapott pénzt ők használták fel a Dunamenti végvárvonal megerősítésére. Kecskemétnek ez alatt hozzá kellett szoknia a földesúri fennhatóság kényelmetlenségeihez. 1445. június 7-én Kátai Mihály a budai káptalan előtt elismerte, hogy kénytelen volt 600 forint kölcsönt felvenni, gutori nagy László Almádortól, hogy testvérét fülöpöt fogságából ki tudja váltani. Ennek az összegnek a fejében Ipsum opidium kecskemét birtokát két évre elzálogosította. Egy évvel később Hunyadi János kormányzóvá választása után az országgyűlés törvényt alkotott az elzálogosított királyi birtokok visszaváltására a kiskorú 5. László király nevében. 1446. 16. törvénycikk Kecskemét azonban mégsem került vissza királyi tulajdonba, mivel a katonai terhek és a készülő újabb, török ellenes hadjárat költségei miatt Hunyadi János nem tudott e célra pénzt elkülöníteni. 1452-ben Kecskemét Hunyadi János kecskeméti sókamarásának, kincstartójának, tezauráriusának, Péró Jánosnak a tulajdonába került. Október 13-án a budai káptalan levele arról tett bizonyságot, hogy Péró Jánost, Hunyadi János kormányzó parancslevele alapján iktatják be új birtokába. A kormányzó embere Szent Mihályi, Zent Mihály Miháli, István kúriai kiküldött mellett egyik budai kanonoktársukat, Igali János mestert küldték kecskemétre, ahol Szent Lőrinci, Zent Lerinci János, Gergely és Péter jelenlétében törvényes jogaiba beiktatták a megadományozott Szovan Perót, Jovan Peró, aki ettől kezdve használta a kecskeméti előnevet. 1456-ban második Mohamed Szultán elszánta magát arra, hogy három évvel Konstantzinápoly elfoglalása után támadást indítson a nyugati kereszténység ellen is, És ezáltal eltörölje a föld színéről az azt közvetlenül védelmező Magyarországot. Ebben az időben Kecskemét virágzó Kalmárváros volt, elsősorban só és élőállat kereskedelmének köszönhetően. A só, mint a korszak egyik legértékesebb árucikkének adásvétele a hunyadi család kezében összpontosult, s a szállítási útvonalak egyik központjaként funkcionáló kecskemét a hadúr sólerakatainak alföldi központjaként szolgált. Camérius certarum camerarum salium. Hunyadi itteni sókamarása, egyben a város birtokosa, a vélhetőleg délszláv, talán rátszármazású Jovan Péró, vagyis kecskeméti Péró János azonban meglehetősen merész és könnyelmű üzletembernek bizonyult. Olyan merésznek, hogy még urát Hunyadit is megpróbálta becsapni. Az év első felében ugyanis nem tudott elszámolni Hunyadi felé a sókamara bevételével, kereken 5000 aranyereig. Simul contributo in eodem opedio exigisolito. Ac ecclesis desertis nec non alis cunctis utilitatibus suis. Hunyadi nem aggodalmaskodott különösképpen haladékot adott hívének és annak családjának az elsikasztott pénz előteremtésére. Addig azonban az adósság fejében Kecskemét birtokjogát jogát a saját nevére iratta. Indominium opidi Kecskemét. Péro János már nem tudta visszafizetni Hunyadinak az adósságát, ugyanis nem élte túl a zűrös ügyeletet. Halálának körülményeiről nem rendelkezünk adatokkal, minden esetre tény, hogy Özvegye, Margit Asszony és két fiak, Kecskeméti Péró Miklós és Gergely, oklevéllel igazolták, hogy a várost a volt kormányzónak ugyanazon 5000 aranyban lekötötték, s birtokba adták. A nagy törökverő hős csak néhány hónapig birtokolhatta kecskemétet. Snoha többször átutazott rajta, s megszállott benne Budáról a délvidékre, Fehérvárra menet, birtokosként nem élvezhette sokáig kecskemét szeretetét. Második Mohamed Szultán a nyár folyamán vívni kezdte Fehérvárt, s még a falakat Szilágyi Mihály várkapitány védelmezte, Hunyadi a sereg szervezésével foglalatoskodott. A történtek ismertek, az ostromló oszmán sereget a magyarok fényes diadallal megfutamították, a szultán is menekülni volt kéntelem. Hunyadi János azonban augusztus 11-én Zimonyban meghalt az ostrom folyamán sokáig temetetlenül heverő holtak miatt kialakuló pestis következtében. Vagyona, köztük kecskemét város birtoka a fiaira, a 25 esztendős Hunyadi Lászlóra és a 13 éves Hunyadi Mátyásra szállt. A király előmerészkedik. Mi végre annyi hősi harc, Sok jó magyarnak holta, miért? Ha mindig újra szolgaság, Meg rút alászkodása bér. E vár hunyadnak fészke itt, Az Isten óvja cíleit, Mert meg nem óvják zsoldosok, Ha űzik majd az ordasok. Erkel Ferenc, Hunyadi László, Első felvonás, szöveg, Egresi béni. A kecskeméti királylátogatást megelőző hónapok az ország történelmének talán legdrámaibb eseményeit, fordulatait hozták. A török fenyegetés hírére az ifjú 5. László király, nagybátyja, cílei úrri gróf és az udvar még 1456 kora nyarán Bécsbe menekült. Az ország védelmét a bárók sem szervezték meg, aki tehette váraiba zárkózott és fülét farkát behúzva várta a végítéletet. Hunyadi János a néhány éve kormányzói tisztségétől megfosztott erdélyi vajda és familiárisai készültek egyedül a török útjában álló Nándor Fehérvár védelmére. Az ostrom eseményei ismertek, mint ahogy az is, hogy a Hunyadival szemben álló bárói, liga vezetői, főkép Cillei Úrik és Garai László szívesen látták volna, ha az ostrom török győzelemmel és Hunyadi megsemmisülésével ér véget. Ellentétük arra az időre vezethető vissza, amikor Albert király halála után az ország két pártra szakadt. Az egyik párt szílei és garai támogatásával Albert király utószülött fiát, Ötödik Lászlót látta volna szívesen a magyar trónon, a másik, Hunyadi János és Újlaki Miklós ehhez a párthoz tartoztak, viszont a csesemő helyett életerős, seregeket vezetni tudó uralkodót akart az ország élére. Utóbbiak a lengyel Ulászló királyt hívták be az országba, akinek uralkodása a lengyel-Litván Unió katonai segítségét is biztosította a török ellenes harchoz. Ulászló azonban 1444. novemberében elesett Várna mezején, így a pártján lévő urak is kénytelenek voltak elfogadni ötödik László jogos trónigényét. A Bécs mellett nevelkedő gyermekkirály felnőtté válásáig a magyar rendek 1446-ban Hunyadi Jánost kormányzóvá választották. A tízesztendővel később megvívott Nándorfehérvári ütközetben Hunyadi élete legnagyobb győzelmét aratta, de nem sokkal a diadal után elragadta a pest is. Politikai ellenfelei elérkezetnek látták az időt a vezető nélkül maradt Hunyadi párt felszámolására, megsemmisítésére. Cílei Úrik, amikor hírt kapott a néhai kormányzó haláláról, gyakran hangoztatta. Én vagyok az, ki ezen kutya nemzetséget kiírtom. Egószum homoille, ille, kui hak kanéle linguajzum hak de terra Túróci, I.M. 4. kötet, 58. fejezet A török ellen Bécsbe menekült ifjú király Cillei még augusztus végén az azonnali hazatérésre ösztökélte a német birodalomban összegyűlt hadakkal és a felfogadott zsoldosokkal egyetemben. Egyedül Boroszló, Breslau városa 800 fegyverest küldött a gyülekvő hadba. Az űrügy természetesen a török elleni harc folytatása volt, de Cillei a rendelkezésére álló birodalmi erőket egyértelműen a Hunyadi párt fegyveres megtörésére szánta. Ausztriába sorra érkeztek a hírek arról, hogy a törökverőhős fia az ifjú Hunyadi László már meg is kezdte Nándorfehérvár megerősítését, és sebesen újabb fegyvereseket verbúvál, hogy feltöltse az ostrom során megtépázott hadai sorait. Cílei ezen hírek segítségével könnyedén elhitette 5. Lászlóval, hogy mindez a királyi hatalom ellenében történik, és a hunyadi párt az ő uralmának megdöntésén fáradozik. A cillei befolyása alatt álló király az indulás mellett döntött. Hajón ereszkedett le a Dunán, míg a birodalmi zsoldossereg gyalogosan haladta folyó mentén Buda felé. V. Lászlót elkísérték az úton Ottó Bajor fejedelem, Rosenberg Henrik, a Sternbergek és Lichtensteinnek lovagjai. A királyi csapat szeptember elsején érkezett Pozsonyba. Két nappal később Cillei még a Morvaországi, Treskvitzben megerősítette a barátsági és svéd szövetségét, Pogyebrád György kormányzóval, majd hatodikán csatlakozott Pozsonyban unokaöcséhez a királyhoz. A királyi menet szeptember 14-én Visegrádra ért, másnap pedig bevonult Budára. A birodalmi zsoldos csapatokkal érkező uralkodó néhány nappal később folytatta útját a déli végek felé. Futakra hívott össze országgyűlést azzal a szándékkal, hogy a Nándorfehérvári győzelmet kihasználva gyors döntést hozhasson a megrodgyant Oszmán birodalom elleni harc folytatásáról, másrészt pedig Cillei unszolására személyesen eszközölhesse ki a királyi várak átvételét a hunyadiaktól. Futakra Hunyadi Lászlót is invitálta, kifejezve Abbélióhaját, hogy a törökverőhős fiát mindig személye körül szeretné tudni. Hunyadi László azonban óvatosan reagált a kedveskedő meghívás hallatán. Nagybátyja Szilágyi Mihály tanácsára írásos biztosítékot kért a találkozó előtt, nehogy az atya, a néhai kormányzó, majd országkapitány által kezelt jövedelmek elszámolása címén őt és családját vagyonából kiforgathassák. Ennek hátterében nyilvánvalóan az állott, hogy Cílei nyíltan az országos jövedelmek elsikasztásával vádolta meg Hunyadit, és ezen visszaélések nyomán eltűntnek vélt pénz, behajtása szolgáltathatott volna számára alapota hunyadi párt gazdasági erejének gyors megtöréséhez. Ötödik László a délvidékre érkezvén kétszer is találkozott új lakon a haldokló kapisztrániánossal. A Ferences atya, a Nándorfehérvári diadal másik hőse, első alkalommal még saját lábán sietett az ifjú király elébe. Másodszor már képtelennek mutatkozott halálos ágyából felkelni. Mindkét találkozón arra buzdította az uralkodót, hogy használja ki a nagyszerű lehetőséget és mérjen végső csapást a hunyadi által meggyengített törökökre. Kapisztrán néhány nap múlva, október 23-án meghalt. Tetemét újlakon földelték el, hogy aztán újlaki Miklós parancsára nem sokkal később kiássák és felravatalozva jó pénzért mutogathassák a csodára, gyógyulásra váró tömegeknek. A futaki országgyűlésre gyülekező bárók és az odaérkező király további katonai segítséget várt a felvidék egy részét régóta megszávatartó csehuszita uraktól. Ám sem Komorovszki, sem Giskra nem jelentek meg csapataikkal. 5. László a megérkező uraktól új, hódoló esküt követelt meg, majd, ahogy az várható volt, országkapitányás egyben kormányzóvá neveztette ki nagybátyját, a magyarság által oly gyűlölt Cillei úrrikot. Még valamiről döntöttek. Arról, hogy anyagi források hiányára hivatkozva nem folytatják a török ellenes háborút. Ez valójában egy pillanatig sem volt céljuk. Két labdával játszhatsz. Nem leszünk mi kutyái árvalászló fajzatának, farkasokkal kell birokra, vakmerőn ki minket támad. Nem remélünk, nem henyélünk, férfi módra szembenézünk, nem, nem adjuk át a várat.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 Az oly áhított békesség kedvért azonban meghajolt, s hogy a király bizalmatlanságát eloszlassa, meghívta őt és kíséretét az újjáépítés javítás alatt álló Nándorfehérvárra. Egyes források szerint még Cillei úrrikkal is megbékélési alkut kötött, a gróf őt fiává fogadta, és a két család kölcsönös segítségnyújtási kötelezettséget fogadott egymásnak.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 A király első esküje Megesküdt a király Hunyadi Lászlónak, esküszöm az égre, az égistenére, bántani nem foglak. Betőfi Sándor, a király esküje Részlet Hunyadi és hívei természetesen igyekeztek vigasztalni a királyt, és biztonságát valamilyen módon szavatolni. Elhangzott, hogy 5. László voltaképpen csak mostantól lehet igazi király, hogy megszabadult az átkos cíli gyámkodásától és önálló döntéseket hozhat. A falakon túl táborozó birodalmi zsoldosok nyugtalankodni kezdtek, ám a király üzenetére, miszerint biztonságban van, nem esett baja, lecsillapodtak valamelyest. Egyes források szerint az ifjú király azt is megüzente kintáborozó híveinek, hogy Cillei gróf nem közönséges gyilkosság áldozata lett, csupán méltó büntetését nyerte el. A lekaszabolt nagyúr testét ekkor vitték ki a várból, fejét két nappal később, amikor a szultánhoz menesztett futár, azt még idejében visszahozta. Cillei úrlik koponyája ma is látható Szlovéniában, a celjei Pokrainski muzei tárolójában. Rajta jól láthatóak a hunyadiak fegyverei által ütött sérülések. A koponyát egymástól függetlenül két antropológus professzor is megszemlélte, és egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy a koponya sérülései súlyos tárgy által okozott nagy erejű ütések következményei. A koponya bal maxillája és az orrüreg nagy része teljesen hiányzik, a szemüreg alsó része is sérült, a bal osztemporális squamaján is sérülés nyomai láthatók. A bal oszparietálén álén lyukasztott sebhelye látszik. Dr. Göbjös Péter meghalt a cselszövő. Erkel Hunyadi László operájának oszteológiai vonatkozásai. Én Oszteológiai Közlemények 2015. 12. 20. oldal. Vélhetőleg még ekkor tett először esküt 5. László Hunyadi Lászlónak, hogy nem áll majd bosszút rajta és családtagjain célei úrrich meggyilkolása miatt. Megjegyzendő, hogy Nándorfehérvári fogsága alatt a király bármit megígért volna, csak hogy még egyszer szabadon engedhessék. a szilviusz későbbi levele szerint a keresztény világ nem ütközött meg különösebben az eset miatt. Sőt, az a vélekedés vált uralkodó Vámi szerint Hunyadi László nem kevesebbet használt a közügyeinek ezentette, mint atya a törökök megberés által, mivel Mahomed és a gróf egyaránt ellenségei voltak a vallásnak. Az külső, ez belső. A Silvius epist! 253, 785. A továbbra is fehérvár falai között tartózkodó király a következőkben elrendelte a birodalmi sereg hazatérését. A feljegyzések szerint a keresztes had útjában igen sok rablásokat, rendetlenségeket követett el, és a magyar földnép által nagy részint agyonveretett. Sok veszettel a táborban nyert ragályos nyavajában, melyet az országban mindenfelé, különösen pedig a fővárosban elterjeszte, és számos honfiak halálát okozá. Kohaim jános tudósítása Pozsonyvárosához városához január 13-áról. Budán nemigen volt ház, melyben zsoldosok vagy polgárok betegenne feküdnének, volt nap, melyen 25 halott temettetett egy sírba. Mindezekből kitetszik, hogy 5. László serege terjesztette el országszerte a Fehérvár környékén az ostrom alatt már pusztító pestist, mely Hunyadi János halálát is okozta. A legyengült, megtizedelt sereg egymástól elszigetelten hazafelé vánszorgó egységeit, magyar parasztok verték agyon, ölték meg, nyilván a ragálytól való félelmükben és a fosztogatások megakadályozása végett. Ilyen formán vélhető, hogy a budai hadi út mentén, Kecskemét környékén is sor került német zsoldos csapatok lemészárlására. Az elkövetkező napokban 5. László jószerivel egyedül maradt a Hunyadiak erődjében. Halálfélelmében bármibe beleegyezett, amit a magyarok kértek tőle. Hunyadi László javaslatára Szegedre országgyűlést hirdetett, ahová az ország nemességét hívta, hogy sürgős döntést hozzanak a török háború folytatásáról valamint a felső Magyarországon újonnan elharapódzott huszita rablók megzabolászásáról. November közepén aztán szűkös kíséretével útnak indult. Hunyadi László erőteljes invitálására temesvár felé vették közösen útjukat, hogy meglátogassák a törökverőhős özvegyét Szilágyi Erzsébetet. Ötödik László ha akarta, ha nem, engedelmeskedett. Velük tartott az udvartartás néhány tagja, Garai László Nádor, kinek lányát korábban Hugyani László jegyezte el, Gutiország Mihály, Lendvai Bánfi Pál főajtónálló és néhány más nemes úr. Fegyveres kíséretet azonban immár szinte csak a hunyadiak katonái jelentettek. Temesvár A második királyi eskü Nem bosszú az, mi lelkemben lakik, de hulló könnyed láttán szánalom. Ne térdej hát, hald, mi vezérelt engem ide most. Kegyelmet osztok e napon, bár bosszú hajtva gyilkos lett fiad, és megölték a bátyám, leghűbrokonom. Hős apjuk erényét nézvén, a király fiad bűnéért vérbosszút nem áll. Erkel Ferenc, Hunyadi László, második felvonás, szöveg, Egresi Béni.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 A nyilvánvalóan utólag kreált, túlzó beszédet Énász Szilvius jegyezte le. Hiszt Boh és Hiszt Frid 3. Eh H. Feszler D. 855 Antonio Bonfini mester jóval bővebben, ám nem kevesebb fantáziával egészítette ki jóval később az emlékezetes temesvári királyi beszéd szövegét.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 Kívánja kümet. A nép, uram király, csendes, mint a halál, csupán a menny dörög. Megcsörren a bilincs, lehull, gazdája nincs, Budafalán a rab, egy-egy felhő darab, ereszkedik alá. Ha, láncát tépi a hunyadi két fia, uram, uram, ne félj, László, tudod, nem éls, a gyermek, az fogoly. Arany János, Ötödik László Tészlet.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 hogy negyedszer is le hunyadi László fejére. Mátyást azonban nem merte kivégeztetni. Magával vitte Bécsbe, majd Prága városába. Ötödik Lászlót kereken egyesztendővel a Temesvárot tett után 1457. november 23-án érte utol a halál. És ezzel megnyílt az út a 14-esztendős hunyadi Mátyás előtt a magyar királyi trónig. Kecskemély sorsa a hunyadiak után. Az alvó felriad, a bújdosó riad, Szellő sincsen, de zúg, Felhő sincsen, de búg, S villámlik messziről. Ó, agy, ó, agy nekem hűs cseppet, hű csehem, Itt a kehely, így áll, uram, László király, Enyhít, miképp a sír. Állj meg, bosszú, megállj, Cseföldön ül a rab, Cseföldben a király, mindig is ott marad, De visszajő a rab. Arany János 5. László Részlet 1457-ben új földes lett Kecskemét városának is. A két hunyadi fiú ezek szerint nem sokáig tartotta meg magának eme birtokát. A még vélhetően László életében, vagyis március 16-a előtt kiállított de azóta elkallódott oklevél tanúsága szerint a Hunyadi háznak tett korábbi hűszolgálatai fejében lábatlani Jánosnak, Csongrád megyei főispánnak, valamint két testvérének, Lászlónak és Miklósnak engedték át kecskemétet mindaddig, amíg a rajta lévő ötezer arany zálogot nekik meg nem fizetik. Talán emlékszünk rá, ezt az ötezer aranyat még Péró János, Hunyadi János úr kamarása sikasztott el, s éppen eme adósság fejében került a városa Hunyadi család birtokába. Ezt az adománylevelet ötödik László később meg is erősítette. Nehezen rekonstruálható a lábatlani család birtokosságának kezdete és vége – Elképzelhető, hogy Hunyadi János még rögtön azután, hogy saját kezelésébe vette kecskemét ügyeit, ideiglenesen átadta a várost lábatlani Mihály fiainak, hű embereinek. A legfrissebb kecskemét történeti monográfia első kötetében szerepel egy oklevél említése, egészen pontosan 1456. november 28-áról, amikor 5. László még Temesvárott időzött a Hunyadiak vendégeként. A király ekkor és itt keltezett tanúság levele megerősíti, hogy lábatlani Mihály fiai örökbírtokát, opídium kecskemétet a mezővárosban szedni szokott útvámmal és puszta egyházakkal, a klézsi desertis, melyek neve Ört, Vacegáz, Godosegáz, Kalozekház, Hegynekház, Bállozek et Teredegház Vokátis. Juhász egyház, Koldus egyház, Kolos egyház, Hetény egyház, Ballóság, Török egyház. A két hunyadi fiúnak és anyjuknak adja annak visszaváltásáig. Ezek szerint Kecskemét ebben az esztendőben körülményes úton jutott, majd jutott vissza a hunyadiak birtokába a lábatlani család tagjaitól. A következő évben aztán a Hunyadiak ismét a lábatlani família számára adják át a várost. 1458. május 7-én immár a királyi trónra emelkedett Hunyadi Mátyás erősíti meg ezt a korábbi adományozást. Ennek eredeti, latin szövegén olvashatjuk a Hornyik János Kecskemét város története című munkájának első kötetében a 209-211. oldalon. A Lábatlani család férfitagjai az adományozó oklevelek tanúsága szerint rendíthetetlen hűséggel szolgálták a Hunyadi házat. Segítettek kiszabadulni az ifjú Mátyásnak, és ott voltak akkor is, amikor Szilágyi Mihály némi fegyveres nyomással érte el Mátyás királyjá választását Budán. Azt hihetnénk, hogy a sikasztó Péró család soha többé nem tűnt fel a történelem színpadán, de a valóságban évtizedekkel később mégis jelentkeztek a néhai Sókamarás családtagjai. Egészen 1486-ig tartott, míg Péró János özvegye, Margitasszony és még életben lévő egyik fia, Péró Gergely a kecskemét birtokát terhelő 5000 aranyat összetudta szedni, s a tekintélyes summát Budán Bátori István országbíró előtt személyesen átadta lábatlani Gergelynek. Ezzel ismét visszaszerezte a Péró család számára a város feletti tulajdonjogot. A Péró családtól hozományként került Kecskemét egy része a patócsiakra, a pásztóiakra, más része a vaj családra, s így tovább. De ez már, ahogy mondani szokás, egy másik történet. A csodák esztendejében 1456-ban Kecskemét a Hunyadiak birtoka volt. Hunyadi János és két a fiáé, s a városkapujában nékikesküdött ötödik László király hamisan. Csak egy múló pillanat volt a város történetében. El is felejtették hamarosan. Ideje volt, hogy felidézzük e pillanatot. Petőfi Sándor A király esküje Megesküdt a király Hunyadi Lászlónak. Esküszöm az égre, az égistenére, bántani nem foglak. Készül föl Budára, jó, Hunyadi László, Ne menj fel, ne menj fel, Ne légy életeddel, Könnyelműen játszó. Vermed lesz, Budavár, Bele es el, ha mécs, Maradj le, Belgrádban, Vagy bújdos hazátlan, Szép fiatal vitéz. Kora még tenéket Sírba fekünnöd le, Égtelen halotti szemfedőt Borítni, Ékes szemeidre. Hazám szép vitéze, Ne menj föl Budára, Látod, mi villogott, Nem a te csillagod, sugára. Balga aggódástok, nem ijesztel engem. Köszönöm, tanástok, de reál nem állok. Megyek, föl kell mennem. Vén Budavárban van, ifjú mennyasszonyom. Érted száz halába mennék, meg se állva. Szerelmes angyalom. De halálul ottan szó sincs, nem is lehet. Megesküdtél nekem, királyom, s én hiszem szentesküvésedet. Nemes bizalommal László Budán termett. Ássák a zsiványok, ássátok, ássátok alája a vermet. Mennyasszony a keblém, meg sem pihenhetett, szerelme egébül, mély pokolba szédül, tömlöcbe vettetett. Miért dobtok engem fekete tömlöcbe? Mert királyod ellen van szándék szívedben, hűséged megszegve. Én királyom ellen, én hűséget szegő, emely szót ellenem, lelkiismeretem, légy bírom, lépjelő. Ez hallgat, ez alszik, mint csecsemő gyermek anyja lágyülében, s engemet ó szégyen itt bilincsre vernek, vegyétek le rólam ezt a rozsdás vasat, s adjátok helyébe hazán védelmére tündöklő kardomat. Beszélhetsz jó vitéz, senki sem hallgat rád, tömlöcöt becsukták, halt fordulni kulcsát, csikorogni az árt. Nem sokáig hagyták, hogy magát emésze, nagy Magyarországnak legszebbik virága, legnagyobb vitéze. Kejföl és jössz te ki. Szabad vagyok tehát. Szabad lész, oly szabad, hogy egy óra alatt ott vagy, ahol apád. Mit? Megöltök engem, apám szent nevére, ez őrült merészség, ki sem hallgatva még, és már elítélve. Hunyadi Jánosnak vagyok én, gyermeke. Velem így tennetek, nem rettent bennetek-e Isten neve? De volnék akárki, én ártatlan vagyok, s a király végtére esküvel ígérte, hogy bántani nem fog. Hald meg egész világ, te hozzád kiáltok. Így ad rá hitedet, ha esküvéseket tesznek a királyok. Szép vitéz hunyadit föl Szent György terére hurcolták a latrok. Többet is akartok tudni. Kifolyt vére, háromszor csapott a hóhér a fejéhez. Slászló vitéz még él. Éls, halljátok, beszél, ekép szól a néphez. Én ártatlan vagyok, a volna is vétkem bűnhöttem már érte, s törvény értelmébe szabad már személyem. S föláll László vitéz, de megbotlik lába, s estében negyedszer sújt hozzá a mester és fejét levágja. Lemenőben volt a nap, piros volt arca, vad haraggal vetett végső tekintetet a véres piacra. Azért volt a napoly haragos kedvében, hogy a nép csak áltott, smerő szájat tehetetlenségben. Miért nem éltem akkor, miért nem voltam ottan, kiáltottam volna gyáva bámulókra veszett fájdalmamban, föl, ha Istened van, föl magyar nép, és egy gasz királyt legottam folycsuk az ártatlan áldozat vérébe. Pest 1848. Május. Arany János 5. László Sűrű setét az éj, Dühöng a déli szél. Jó Budavár magas tornyán Az érckakas csikorog élesen. Ki az? Mi az? Vagy úgy! Fordulj be és aludj, Uram László király, A zápor majd eláll, Az veri ablakod. A felhő megszakad, a tűz, patak, Zúgó sebes özönt a csatorna önt Budának tornyiról. Miért zúg a tömeg? Kívánja eskümet? A nép, uram, király, csendes, mint a halál, csupán a menny dörög. Megcsörren a bilincs, lehul, gazdája nincs, Buda falán a rab, egy-egy felhő darab, ereszkedik alá. Ha láncát tépja a hunyadi két fia, uram, uram, ne félj, László, tudod, nem él, s a gyermek az fogoly. Milyen a vára alatt vonul egy kis csapat. Olyan rettegve lép, most lopja életét, Kanizsa rozgonyi. Kettőzni kell az őrt, kivált Mátyás előtt. Mátyás az itt maradt, hanem a többi rab nincsen uram sehol. A felhő kimerült, a szélvihar elült, lágyan zsongó habok ezer kis csillagot rengetnek a Dunán. Elmíg lehet szabad, cseföldön biztosabb. Miért te félelem? Hallgat minden elem, ég föld határa közt. Az alvó aluszik, a bújdosó buvik. Ha zörren egy levél, poroszlót jöni vél, kanizsa rozgonyi. Messze még a határ, minden perc egy halál. Legitten átkelünk, ne félj uram, velünk a gyermek, a fogoly. Az alvó felriad, a bújdosó riad.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 Hunyadi, Árpádok, Fekete Sereg és a többiek Békési József interjúja Bánmórral Kezdjük azzal a kérdéssel, ami talán a leginkább érdekli a Hunyadi sorozat olvasóit, hány kötetes lesz a teljes sorozat és mikorra várhatóak a következő kötetek. Azért is érdemes ezt a kérdést tisztázni, mert az elmúlt évek alatt oly sok interjúban író-olvasó találkozón tették már fel, és én mindig azt a választ adtam, ami abban a pillanatban hitem szerint a legközelebb állt az elképzeléseink akkori állapotához. Ismeretes, hogy a Hunyadi János életéről szóló regény sorozat eredetileg három kötetesnek indult. De már az első pillanattól kezdve abban a gondolkodtunk Mocsári Jánossal a Goldbook kiadó tulajdonosával, hogy nem csak a nagy törökverő hős életét mutatjuk be ebben a szériában, hanem a Hunyadi család három nagy generációjának történetét egyetlen átfogó, terjedelmes eposzként. Vagyis úgy terveztünk, hogy három kötet Hunyadi Jánosról, négy kötet Mátyás királyról és három Korvin Jánosról szól majd. Aztán persze már az első megjelent rész a hajnalcsillag fénye cselekményével láttán éreztük, hogy így bizony nem fog elférni Hunyadi János élete három könyvben, Szinte minden újabb kötet megjelenésénél bővült a terv, öt kötetesre, nyolc kötetesre, aztán végül úgy véltük, tíz részes lesz a széria. És mivel mindig is ösztönös írónak tartottam magam, nem bántam, hogy a nagy terv mind-és mind, és mind válik, hiszen így egyre nagyobb tér nyílt e lenyűgöző életút elmesélésére. Nem játszott szerepet a kötet szám növekedésében a sorozat időközben megtapasztalt sikere? Legfejebb megnyugtató módon egyfajta szentesítést adott a bővülő terjedelemre. Hogy egyértelmű legyen, a hunyadi cselekménye nem azért bővült egyre, mert megéreztük a sikerillatát, és a még több kötet, a még több bevétel filozófia alapján hagytuk hízni a szériát, éppen ellenkezőleg. Az anyag gyűjtése során annak hihetetlen gyors szaporodása láttán éreztem azt, hogy annyi, de annyi izgalmas részletre bukkantam a hunyadi korból, hogy mindezeket egyszerűen el kell mesélnem. Ha a sorozatot kevesebben vásárolják, akkor sem tudtam volna másképp elmondani ezt a történetet, sőt, ha érdeklődés hiány egy ponton leáll a könyvek publikálása, akkor is megírom magamnak és a barátaimnak. Éppen így, ahogy végül a kötetek egymás után megjelentek. Ez a történet ugyanis maga diktálja a sebességét, a ritmusát, ha megpróbálok rajta változtatni, nem mindig hagyja. Ezt hogy érted? Jó példa erre a tizedik kötet, a vihar tépte zászlaink. Ebben a részben a kötet felét a Rigómezei csata eseményei teszik ki. Az eredeti elképzelés szerint azonban csak az első fejezet szólt volna a csata lezárásáról, hiszen az már a kilencedik rész végén megindult. De hiába terveztem én így, magával ragadott a csata döbbenetes leírása, és a végeredmény talán a magyar irodalom legrészletesebb, és remélem egyik legélményszerűbb csata leírása lett. Végtére is egy hadvezérről szól a sorozat. Nos tehát hány kötetes lesz a sorozat? Erre a korábbiak ismeretében mind óvatosabban tudok csak válaszolni. Sokáig úgy láttuk, tíz kötetben elfér a cselekmény, de ugye ezen túl járunk már. A jelenlegi állás szerint abban bízunk, hogy a teljes Hunyadi János élettörténetét bemutató regénysorozat tizenkét kötetből áll. Tíz megjelent, a következő a tizenegyedik, amelynek nincs még meg a címe, hunyadi kormányzóságának utolsó éveit eleveníti fel, és persze Konstantinápoly ostromának lenyűgöző históriáját. Ez lesz az a pont, ahol a regényekben gyermekként, majd törtető ifjúként felbukkanó Mohamed, immár szultánként világtörténelmet formáló cselekedetet hajt végre, megszerzi az iszlámnak a kereszténység egyik legfontosabb védőbástyáját, s azt birodalma központjává teszi. Konstantinápoly bevétel a korábbi történelem tanítás szerint a középkor végét és az újkor kezdetét jelentette. A nyugati kereskedő nemzetek arra kényszerültek ezután, hogy más útvonalakat keressenek maguknak, ezzel második Mohamed, akaratán kívül persze, óhatatlanul előidéző évé vált a nagy földrajzi felfedezések, aztán a világgyarmatosítása elindulásának. Minket magyarokat pedig a leghalálosabb veszélynek tett ki. Ebből következik, hogy a 12. kötet értelemszerűen Hunyadi Diános életének talán legdicsőségesebb mozzanatát, Nándor Fehérvár védelmét idézi fel. Igazi háborús nagyregény lesz, megrendítő emberi drámákkal, mint egy betetőzése ennek a hatalmas eposznak. Nagyon várom, hogy kitehessem a pontot e nagy nagyszabású vállalkozás végére. Álmomban nem gondoltam volna, hogy ekkora munka, ennyi előkészület és kutatás kell, hogy a végére járjak az egésznek. A végére? De hiszen ez a nagy sorozatnak nem a lezárása lesz. Kezdetektől fogva úgy terveztük, hogy egy egész korszak bemutatkozására vállalkozunk ezeken a regényeken keresztül. Magyarország históriájának egyik legmozgalmasabb, legfelemelőbb, ugyanakkor legtragikusabb évszázadát meséljük el olyan részletességgel, hogy az olvasó azt érezze, ott él, a 15. századi magyar királyságban, és részese a háborúknak, az örömöknek és bánatoknak hogy azt érezze, pontosan tudja, milyen lehetett abban a korban élni, szenvedni, harcolni. Azért tartottam ezt fontosnak, mert meggyőződésem szerint az akkor élt emberek nem mind, de azok, akiket hősöknek tartunk, példaképként állhatnak előttünk minden időben. A magyarság sorsa azelőtt sem volt, és azóta sem lett könnyebb. De a mi nemzedékünk már békében nőtt fel. Sajnos nincs rá semmiféle isteni emberi garancia, hogy ez így is marad. Minden nemzedéknek meg lesznek a maga feladatai, leküzdendő akadályai. Éppen ezért nem árt, ha tisztában vagyunk vele, eleink milyen áldozatokat vállaltak, hogy nemzetünk megmaradhasson annak és olyannak, amilyen. Magyarnak és kereszténynek. Utóbbi fontos kitétel szerinted? Fontos, abban az értelemben, hogy akár hívők vagyunk, akár nem, akár járunk templomba, akár nem, a kereszténység létezésünk és kultúránk alapja. A keresztény nyugat védelmezéséért ez a nép leírhatatlanul sokat szenvedett. Ez még akkor is így van, ha erről a nyugat nem szívesen emlékezik már meg, és történelmi távlatokban kimondottan hálátlannak mutatkozott. Nyelvünk és nemzeti hagyományaink, közös küzdelmeink alkotják önazonosságunk legfontosabb pillérjeit, de a görög-római keresztény kultúra is fontos építő kockája európai ságunknak. Ott tartottunk, hogy a Hunyadi János életét bemutató sorozattal nem ér véget az eposz. Ahogy sokszor elmondtam, interjúkban is megfogalmaztam, a nagy terv kezdettől fogva a Hunyadi család három kiemelkedő generációja cselekedeteinek megírása volt, és ezzel együtt a Magyar Királyság száz esztendejének megörökítése. Ebből következik, hogy a Hunyadi sorozat lezárása után egyből folytatódik a nagy eposz, a Mátyás király életét feldolgozó szériával. A két sorozat szinte észrevétlenül kapcsolódik egymáshoz, egyrészt azért, mert Hunyadi Mátyás már a jelenlegi sorozat köteteiben is feltűnt gyermekként, vagyis élettörténete megkezdődött, és a valódi Matthias Korvinus sorozat első kötete voltaképpen ugyanazzal a jelenettel indul majd, amivel a Hunyadi sorozat befejeződik. Hány kötetestre tervezed a Matthias Korvinus sorozatot? A széria körülbelül ugyanolyan terjedelmű lesz, mint a Hunyadi, de érthető talán, ha pontos kötetszámot nem mondanék, ugyanis még nem tartunk ott. Mátyás életét nagyszerű szerzők dolgozták fel. Harsányi Zsolt, Jankovics Ferenc és legutóbb Benkő László is sorozatban írta meg élettörténetét. A Bámor féle változat többek között abban lesz más, hogy ezer kötelékkel kapcsolódik a Hunyadi Regény sorozat sok száz szereplőjéhez épp úgy, mint a Matthias Korvinus folytatását képező korvini János sorozathoz. Végtére is, ha egyszer elkészül, ez a gigantikus sorozat egyetlen nagyívű sorozatban meséli el történelmünk egyik legtanulságosabb korszakát. Mátyás király élete után tehát Korvén János élete következik. Említettem, hogy eleinte az ő sorsa ragadott meg leginkább, mivel úgy éreztem, őt ismerjük a legkevésbé, és az ő élete valószínűleg a legtragikusabb. Korvin János valóságos shakespeare hős, olyan karakter, aki a magyar történelem talán legnagyobb vagyonát, hatalmát örökölte meg, de sajnos atya és nagyatya karizmatikus tehetségét kevésbé. Azok fordultak ellene, akik atya Mátyás király hűemberei voltak. Hogy miért? Talán mert sokalták a Hollós király keménykezű szinte diktatórikus uralkodási módszereit, és szabadabb életre vágytak, ami sajnos egyet jelentett a szabad lopással. Dobzseulászló hatalomra kerülése és a Mátyás által gazdaságilag és katonailag megerősített ország szétesése történelmünk egyik leggyászossabb folyamata. Összegezve a három nemzedék történetét igen szembetűnő, hogy ebben a bőszáz 150 esztendőben az 1300-as évek végétől az 1500-as évek elejéig, sőt átvitt értelemben Nándorfehérvár 1521-es elvesztéséig és ennek következményeként az 1526-os Mohácsi katasztrófáig Szinte minden jellegzetességét megfigyelhetjük a magyar történelemnek. A széthúzást, az összefogást, a dicsőséget és gyalázatot. Ragyogó csillagként feltűnő, a pusztulás pereméről a nemzetet megmentő hősöket, aljas árulókat, több fronton is mutatkozó idegenfenyegetést, lázadókat és értetlen tömeget egyaránt. Ez a 100-150 esztendő a magyar história remek parabolája, és ezzel együtt úgy gondolom örök példát ad arra is, mely magatartásformák, gondolkodási módok jelentik az örök túlélés esélyeit. Öntudat és önfeladás, kelet és nyugat, remény és reménytelenség közt örlődve számunkra nincs új a nap alatt, mint ahogy nincs új abban sem, hogyan árulják el saját nemzetüket egyes politikusok, hogyan próbálják mások az önállóság és nemzeti függetlenség kétségbeesett biztosításával szavatolni önrendelkezésünk lényegi elemeit. A Korvin János életéről szóló sorozata hős halálával ér majd véget? Nem. A kérdés azért jó, mert az ő esetében néhány kötet a halál utáni időszakról is beszámol. Korvin János és gyermekei halálával ugyanis felgyorsult Magyarország szétesésének folyamata. A nagy Eposz utolsó köteteibe a dózsaféle parasztferkelés véres krónikája épp úgy beletartozik, mint második Lajos uralkodásának eseményei. Az Eposz ott ér véget, ahol az első kötetben a történet elkezdődött, a Mohácsi csatával, azzal a pillanattal, hogy a szép öregember teljes páncélban immár vénségként megjelenik a felsorakozott magyar seregben, hogy bevégezze életútját. Mi persze már tudjuk, hogy mi minden vár még rá. A kerettörténet és a főcselekmény összeolvadása a két korszak közti kapcsolatot is megteremti. A kör tehát bezárul, de mi a helyzet az úgynevezett kapcsolódó kötetekkel? Néhány éve jelent meg az Isten katonái 1456 című regény, amely kapisztrán Szent János életéből villantott fel jeleneteket, egészen a Nagy Ostromig. Egy időben hallani lehetett egy Isten városa 1453 című regényről is, amely Konstantinápoly Ostromát dolgozta volna fel. Utóbbi is egyszer, ebben természetesen a Hunyadi sorozat 11. kötetében foglaltaknál részletesebben, és más szemszögből mesélem el ezt a hatalmas ostromot. Hogy ez mikor lesz, nem tudom. Prioritása jelen pillanatban a Hunyadi utolsó két kötetének van. Aztán tervezek egy kiegészítő kötetet jövőre, amely arról szól, hogyan veszítette el a fiatal török bálint a rábízott Nándor Fehérvár várát 1521-ben. Jövőre lesz ugyanis félezer éves évfordulója, hogy Magyarország kapuja elveszett a kicsinyesség, a kötelességszegés és az árulás következtében. Ez sorsfordító dátum a magyarság történetében. és én ettől a dátumtól számítom a magyar állam szétesését, nem a Mohácsi csatától. és mivel 2026-ban ez utóbbi katasztrófának is 500. évfordulója lesz, arra az évre egy nagy regény tervezek Mohács címmel, Mely regényben a hunyadi sorozat szereplői is felbukkannak természetesen. Mi a helyzet a készülő fekete sereg sorozattal. Az első kötet csak nem megjelenésre készen áll már, a fekete sereg egy kalandos néhol sötét vérgőzös históriáját nyújtja annak a titkos alakulatnak, melyet a történet szerint mátyás király hozott létre. A legkényesebb bevetések, merész katonai akciók, kémkedés, fogoly szabadítás, kényes diplomáciai küldetések, s ha kell. Merényletek végrehajtása tartoznak az alakulat tevékenységi körébe. E megveszekedett csapat tagjai válogatott gazemberek, akikkel jobb nem újat húzni. Előképük a hunyadi regényekből jól ismert békés szántóvető legénysége. A fekete seregeme illusztris alakulata is rendelkezik huszita harci szakerekkel, de bármely hadviselési módban képesek betölteni hivatásukat páncélban, lóháton, ha kell, gyalogos ütközetben, Mátyás flottájának hajóin, vagy akár árruhába bújva, ellenséges területen. Akkor ez egyfajta kapcsolódó sorozat lesz a Mátyás király regényekhez? Voltak éppen igen. Hangvételében a Fekete Sereg séria kalandossabb stílusúnak ígérkezik, egy-egy küldetésre, hadjáratra, csatára koncentráló epizódokból áll, miközben minden kötet bemutatja az alakulat egy-egy tagjának előtörténetét. Izgalmas karakterek ezek, annyit elárulhatok, hogy van köztük olyan, aki már megjelent a hunyadi regényekben is, igaz, még csupán csecsemőként, de az élete már akkor is veszélyben forgott. Lesz szereplő, aki koporsóban született, akad olyan, aki palotában, mások koldusok között. Melyik hadjáratot idézi a sorozat első része? Fontos tudni, hogy a kalandok nem kronológikus sorrendben követik egymást. Az első kötet, amely a kinzsi fiai munkacímet viseli, Bécsi hely ostroma idején játszódik, a második a Szollenaui hadiszemle idején, ám a későbbi epizódokban ellátogatunk a Szabácsi ostromhoz. Az otrantói töröksereg legyőzéséhez, a moldva bányai csatába, Velja-szigetének megszállásához, a Szent Korona visszaszerzéséhez, Dracula-vajda elfogásához, a kenyérmezei ütközethez, Kília-ostromához és más izgalmas eseményekhez. Itália napsütötte tájaitól Csehország és Szilézia Komorország útjain át a balkáni szurdokokig, az adriai tenger hullámain át egészen a Krím véres partjaiig kísérhetjük el, Őseinket. A csapat tagjai természetesen időnként változnak, hiszen nem mindenki éli túl az adott küldetést. Ez a sorozat melyik korosztályhoz szól? Kemény csaták peregnek a sorozat lapjain, de nyugodtan kézbe vehetik ezeket a könyveket a fiatalok is. Ugyan nem klasszikus ifjúsági regények lesznek, de garantáltan izgalmas, feszes történetek erős történelmi háttérrel. Gyakorta felbukkannak valós személyek a sorozatlapjain, de maga az alakulat, legalábbis ebben a formában, fiktív, még ha több valóban élt zsoldos és kalandor karakterét idézik is meg tagjai. Mátyás király és kinisi személye köti össze a széria epizódjait az alakulaton kívül, azonban felbukkannak a királyi udvar illusztris tagjai és a kor nevezetes személyei is. És persze a Nagy Mátyás király sorozat lapjain szintén visszaköszönnek bizonyos események, személyek, mint ahogy a Fekete sereg első kötetében is üdvözölhetünk régi ismerősöket Mátyás király bécsúi helyi haditáborában, mint például egy dérsójom István nevű nemes urat. A Hunyadi sorozathoz hasonló terjedelmi könyvekre számíthatunk. A fekete sereg kötetek rövidebbek lesznek, noha ugyanazt a történelmi hangulatot idézik epizódjai, mint a Hunyadi széria kötetei. Az első rész megjelenéséről kora tavasszal jönnek az első konkrét hírek. Más, a nagy szériához kapcsolódó regénytervek születtek az utóbbi időben? Persze, azonban épp az a probléma, hogy tervekből nincs hiány, időből annál inkább. Van egy történelmi krimi sorozat elképzelésem, mely természetesen Mátyás király udvarába játszódik, viszont nem tudom, mikor tudok neki kezdeni. Aztán nagyon jó lenne megírni egy alternatív történelmi regényt a fekete seregről, amely nem is Európában játszódna. Ám ebbe bele menjünk, mert mindezek elkészítéséhez két ember élet is kevés lenne. Ha most kezdenéd írni a sorozatot, másképpen látnál munkához? Miben lenne más a széria ahhoz képest, ami már napvilágot látott? Jó kérdés. Ezt a Gold Book honlapján is feltették már. Akkor is azt a választ attam, hogy a lényeget tekintve nem lenne más a sorozat, azt hiszem. Természetesen vannak olyan folyamatok, melyek jelentősen árnyalják a cselekmény megítélését. Gondoljunk csak bele, amikor az első kötet megjelent 2008-ban, még híre hamba sem volt migráns áradatnak. Mióta a többnyire muszlim hitű százezrek megindultak újra Európába, sok napi politikai eseménynek óhatatlanul más olvasata van, mint korábban. A hunyadi cselekménye ilyen értelemben sem mentes áthallásoktól, ellenben erről egyedül a történelem tehet, amely, mint tudjuk, folyton ismétli önmagát. Éppen ezért illene tanulnunk belőle. Korábban szó volt róla, ha elkészül a teljes hunyadi sorozat neki látsz egy javított kiadás elkészítésének. Ezt továbbra is tervezed? Tervezem. A tizenkét kötet végtére csak nem másfél évtizeden át készül. Lényeges és kevésbé lényeges eltérések stiláris differenciák megmutatkoznak, ahogy haladtunk előre a könyvek kiadásában. Korábban említettem, hogy nagyjából a harmadik kötetre alakult ki a sorozat később leginkább jellemző stílusa. Az első két részben felfelbukkantak misztikus elemek. A teljes szöveg ismeretében fontos lesz átjavítani, egyengetni és egységesíteni a tizenkét könyv stílusát. Az első két kötet esetében valószínűleg jobban bele fogok nyúlni a cselekménybe, többek között az azóta gyűjtött források pontosításai miatt is. És ahogy szó volt róla, szeretnénk elérhetővé tenni egy olyan változatot, amely fiatalok kezébe is nyugodtan adható, olyat, amelyben a szex és a csaták erőszakos jelenetei nem lépnek túl egy küszöbön. Mi a helyzet a hunyadi megfilmesítésével? Hosszú évek óta tartó folyamatról van szó, ha jól emlékszem. A hunyadi regénysorozat megfilmesítési jogait csak ugyan régen megvette egy producerekből álló cég. Eleinte játékfilmben, esetleg két játékfilmben gondolkodtak, ami kezdettől fogva szinten megvalósíthatatlan vállalkozásnak tűnt, hiszen egy sok ezer oldalas regényfolyam nem adaptálható ilyen szűk keretek közé bármilyen nagy költségvetés állna esetleg rendelkezésre. Vagy a sorozat elejét, vagy a végét lehetett volna megragadni és feldolgozni, különösen jó lett volna a nagy Nándor fehérvári ostromot egy látványos filmben feldolgozni. Ám az erre vonatkozó elképzeléseinkből az lett, hogy a film alap akkori forgatókönyvfejlesztési igazgatója, aki természetesen minden vázlatunkat, háttéranyagunkat látta és olvasta, egyszerűen előállt azzal az ötlettel, hogy majd ő megírja a maga változatát, ami el is készült, és mondanom sem kell, Óriási botrányt keltett országszerte. Nem csak azért, mert nevetségesen próbálta liberális toposszá tenni hunyadi történetét, teljesen kilúgozva abból magát hunyadit, és képzeletbeli suta figurákkal helyettesítve őt, hanem azért is, mert az egész koncepció vérlázítóan gyenge volt, és meglepően kevés történelmi ismeretről tett tanúbizonyságot. Aztán elkaszálták ezt a hambába hol tervet, és lassan megnyílt a lehetőség, hogy a Hunyadi regény sorozatból egy nemzetközileg is értelmezhető, látványos televíziós sorozatot készítsünk elő. Két éve dolgozunk egy író csapattal a forgatókönyveken, és mondhatom, a skriptek kiválóak lettek, jól sűrítik a sok ezer oldalnyi cselekményt, és szépen kidomborítják a fő karaktereket. A többi a döntéshozók kezében van, mi azt szeretnénk, hogy a világ megismerhesse a magyarság fél ezer évvel ezelőtti helytállását és hunyadi eposzát, mert ez a történet alkalmas rá, hogy emelje hírnevünket bárhol a világon. Hiszünk abban, hogy kellő gondossággal és alázattal végre előállhatunk valami olyasmivel, ami méltó eleink vitésségéhez és hunyadi nagyságához. Nemrégiben hallani lehetett egy Árpádok című televíziós sorozatról is. Mire számíthatunk ezzel kapcsolatban? Erről még keveset mondhatok. Annyi bizonyos, hogy évekkel ezelőtt a Goldbook kiadóval elkezdtünk tervezni egy nagyszabású Árpádok című sorozatot, amely levédiától egész az Árpádház kihalásáig minden magyar uralkodó történetét feldolgozta volna. A sorozat az én ötletemre épült, de azt szerettük volna, hogy a munkába a legjobb hazai szerzőket vonjuk be. Néhány regényt el is kezdtek írni, Hüse Lajos nemrégiben megjelent a Turul Árnyékában című műve is ide készült volna. Aztán kiderült, hogy más feladataim miatt ezzel a regénysorozattal annak szerkesztésével, a koncepció továbbfejlesztésével nem lesz elég időn foglalkozni, ám maga az ötlet még mindig ott motoszkált bennem. Amikor pedig több interjúban kifejtettem, hogy milyen nagy szükség lenne végre arra, hogy a magyar képernyőkön magyar történelmet feldolgozó szériákat lássunk, egy idő után felmerült annak a lehetősége, hogy próbáljunk meg egy az Árpádok korában játszódó, akár több évados televíziós sorozatot tető alá hozni. A mostani terveink erről szólnak, az első évadot írjuk néhány kiváló forgatókönyvíró barátommal. Ennek a projektnek a vezető forgatókönyvírója vagyok, és persze nagyon szeretném, ha a regényváltozatok is elkészülhetnének. Korábban említettél egy trianon tematikájú sorozatot is. El is kezdtem írni, de az egyéb feladatok egyszerűen nem hagytak rá időt. Aztán a Gold Book kiadta Vakuya Norbert hasonló tematikájú művét, amit jó szívvel ajánlok mindenkinek. Ugyanígy jártam a Szent Korona történetét feldolgozó nagy regényemmel, ami egyszer készen lesz majd, de nem erre István gyorsabb volt, a kiadó azt adta ki. Nem baj, egyszer elkészül az én művem is, és azt hiszem nyugodtan kijelenthetem, hogy más felfogásban írom meg, mint István, vagy korábban Harsányi Zsolt a szakra koronában. A Trianon regények is elkészülnek majd, azonban most egyértelműen a Hunyadi sorozatnak van előnye. Azt kell befejeznem minél előbb. Mikor várható a 11. kötet? 2021-ben. Hogy pontosan mikor, remélem, mielőbb bejelenthetjük. Egyéb tervek, melyekről érdemes említést tenni? Készül egy mesekönyvsorozat, amely az ifjú Hunyadi Mátyás kalandjait dolgozza fel fiak címmel. Bodnár Balázs barátom nagyszerű karakterrajzokat készített a szereplőköz, ez egy olyan projekt, amit nagyon el tudnék képzelni rajszém sorozatban is. Aztán említhetem, hogy elkészült a Hunyandi Regényekből rádiójáték sorozat következő évada, amelyet hamarosan műsorra tűz a Kossuth Rádió. Ezzel kapcsolatban szeretnénk, ha valamennyi eddigi epizód elérhető, meghallgatható lenne, ezügyben tervezünk egyeztetéseket a készítők, illetve a rádió bevonásával, mivel sokan lemaradtak az első négy évadról, és szívesen meghallgatnák azokat az epizódokat is. és ki tudja, talán egyszer a teljes regényfolyam rádiójáték változata elérhető lesz, bár az legalább 60 órányi rádiójáték közönt jelent. A képregény sorozattal mi a helyzet? Nem sokára befejezem a második kötetet, az Üstökös Lángja forgatókönyvét, és remélem Fazekas Attila barátom miha hamarabb meg tudja rajzolni. Szívügyem ez a képregény, nagyon szeretném látni a polcokon a teljes szériát ebben a formátumban is. Befejezésül még egy fontos kérdés. Nemrégiben az m csatorna igazgatója lettél, és úgy tudom, a Nemzeti Kulturális Alap egyik kollégiumának elnöke is vagy. Hogyan tudod egyeztetni ez irányú feladataidat az írással és a családoddal? Nyilvánvalóan egyre nehezebben. Az M5 csatorna esetében nagyon szeretnék létrehozni egy történelmi tematikájú idősávot, ahol a nézők olyan tartalmakat nézhetnek, mint amilyeneket a History Channel vagy más hasonló csatornák esetében megszokhattak, de természetesen magyar tematikával. Sejthető, hogy egy ilyen nagy projekt előkészítése rengeteg munkát igényel. Az általad említett kollégium és egyéb megbízások mellett ott van a két készülő történelmi tévésorozat forgatókönyv fejlesztése, ami szintén tömérdek munkát igényel. Úgyhogy az a csoda, hogy egyáltalán tudok haladni a regényekkel. Minden esetre olvasóim türelmét és megértését kérem, nagyon remélem, hogy 2021-ben végre kézbe vehetik a Hunyadi 11. kötetét, és akkor valóban csak a nagy, végső felvonás maradt hátra. Ugyanilyen köszönet jár a családomnak, feleségemnek és három gyermekemnek, akiktől nagyon sok időt elvesz a sok önként vállalt plusz feladat. Ami engem illet, nagyon várom, hogy ezzel a két befejező hunyadi könyvvel meghálálhassam olvasóim türelmét, és bízom benne, megéri a várakozás, és amikor egyben láthatjuk ezt a hatalmas eposzt, olvasó és szerző is elmondhatják, megérte a várakozás. Kritikusan a hunyadi kritikáról Alapvetésnek tartom, hogy általában nem érdemes foglalkozni a kritikákkal. Azzal a kitétellel persze, hogy mindaz, ami egy kritikában megfontolandó, azt nyilván illik megfontolni, figyelembe venni. Nem célszerű azonban kritikával vitába szállni, több okból sem. Leginkább azért nem, mert a kritika általában egy speciális, szubjektív szemüvegen keresztül boncolgatja az adott művet, ami nyugodtan eltérhet a mű alkotójának, szerzőjének szempontjaitól. Hogy most mégis kivételt teszek, annak oka roppant egyszerű. Én már több mint két esztendeje, hogy megjelent a 444.hu felületén Kanyó Ferenc történész írása Bánmór hunyadi sorozata a történész szemével címmel. attps per, per, per 2017 per 06 per 07 Bánmór hunyadi sorozata a történész szemével. Túl azon, hogy erős fenntartásokkal kezelek minden a 444.hu felületén megjelenő írást, eme kritika olyan sok más történelmi regényekkel kapcsolatban is rendre megjelenő fogalmi tévedésektől hemzseg, hogy ha a hosszú idő elteltével is, szükségesnek láttam reflektálni rá, a kritika megjelenésekor nem igazán volt ilyesmire időm, a napokban azonban a kezembe akadt az írás, s újra elolvasva kedvet kaptam az akkor már megfogalmazódott gondolataim részletes kifejtéséhez. Mindenek előtt néhány fogalmi tévedést szeretnék Kanyó Ferenc és a hozzá hasonló írásokat megfogalmazók számára tisztázni. A történelmi regény nem tudományos munka. Nevezzük irodalmi alkotásnak. Tehát irodalom, művészet vagy mi? Sőt, és ezzel talán meglepetést fogok okozni a kritika szerzőjének, elárulok még egy érdekességet. A történelmi regény fikciós műfaj. Még akkor is az, ha témáját a történelemből meríti, s természetszerűen felhasználja a történelem tudomány rendelkezésre álló forrásait, elemzéseit. Mindezt a történelmi regény írója azért teszi, hogy önálló irodalmi alkotást, Hozzol létre, mely témáját ugyan a történelemből meríti, ám feldolgozásának módjában, mondani valójában, a történelmi tények alkalmazásában, messze menőkig a saját szubjektív, egyéni nézőpontját érvényesíti. Tózás nélkül állíthatom, míg a történész a történelmi tények alázatos szolgája, kellene, hogy legyen, Addig a történelmi regényíró valóságos teremtőként sokkal nagyobb szabadsággal bír, és előfordulhat, hogy a történelmi tényeket a maga szája íze szerint formálja, akár torzítja, egyes szereplőket felmagasztosít, másokat ellenkezőleg alávalóbbnak tüntet fel a bélt vagy valós történelmi forrásokban olvasható, tetten érhető karakterképnél. A történelmi regényekben hemzsegnek a fiktív karakterek, a létező karakterek pedig sokszor idealizálva, vagy éppen ellenkezőleg, romboló célzattal sötét színben tűnnek fel. A történelmi regények gyakorta nem is arról a korszakról szólnak, amiben a cselekmény játszódik, hanem egyetemes igazságokat, törvényszerűségeket próbálnak megfogalmazni, igazolni. A történelmi regények mindegyike elfogult. Persze, hogy elfogult, hiszen a szerző szubjektív nézeteit tükrözi minden egyes sora. Megjegyzem, a történelem tudomány jeles képviselőinek szakmunkái is szinte kivétel nélkül elfogultak, de ez egy másik kérdéskör lenne. Most hagyjuk. Kanyó Ferenc elemzések kritikája, tartok tőle, egy frusztrált szakmai álláspontból táplálkozik. Mint történész nehezzen viseli, hogy a történelmi regényírók sokszor nem tudományos eszközökkel, nem a történelem tudományra jellemző szigorú feltételek szerint hoznak létre valamit a rendelkezésre álló alapanyagból. Hát pedig ez van. A történelmi regényíró nem történész, és esze ágában sincs történészként viselkedni. Ugyanis regényíró. Innentől kezdve Kanyó Ferenc kritikájának számos felvetése, megjegyzése teljesen fölösleges, értelmezhetetlen és számos ponton tapinthatóan süt belőle a rossz indulat. A szerző már a bevezetőben súlyos prekoncepciót fogalmaz meg, amikor a hunyadi sorozat terjedelmére utal. Az eredetileg jóval rövidebbre tervezett regényeket alaposan elnyújtotta a siker. Ezzel szemben a sorozat terjedelme a folyamatosan bővülő jegyzetanyag és az izgalmasnak, érdekesnek talált részletek megismerése után alakult ki, és alakul még mindig. Meggyőződésem, hogy éppen a megfelelő feldolgozási mód hozta meg a sorozat sikerét, és nem a siker alakította ki a feldolgozási formát, módot. De ez részletkérdés. A kritika szerzője rögtön cikke elején sértettem próbált tiszta vizet önteni a pohárba. Az érdeklődő olvasót könnyedén lenyűgözi ez a hosszadalmas felsorolás a kötetek végén szereplő terjedelmes bibliográfiai jegyzetanyag B.J. És interjúkban vagy könyvismertetőkben minduntalan elhangzik, hogy hatalmas kutatómunka áll a kötetek mögött. Csak hogy valódi, tudományos értelemben vett kutatómunkáról nincs szó. A felsorolt adatok valóban kutatómunka eredményei, ám azokat nem a szerző, hanem a korszakkal foglalkozó történészek végezték el. Ezért bánjunk óvatosan azokkal a kijelentésekkel, hogy bámor, vagy bármelyik történelmi regény szerzője kutatómunkát végzett. Hát, kedves Kanyó Ferenc, az a helyzet, hogy téved. Ráadásul tévedése mögött súlyos sértettség, kisebbségi komplexus sejlik fel. Kérem, ne kérdőjelezze meg, hogy akár én magam, vagy minden tisztességes munkát végző történelmi regényíró igenis hatalmas kutatómunkát végez. Ön történészi kutatómunkát végez, hiszen ön történész, már ha valóban az. Az író ezzel szemben írói kutatómunkát végez. Ezt fogadja el, mert így van. Nem csak tudományos kutatómunka létezik, és ahogy kifejtettem, a történelmi regény nem tudományos munka. Senki nem állította, hogy egy író tudományos munkát végez. Nem szükséges a regényíró munkáját, kutató munkáját tudományos féltékenységgel szemlélni egészen egyszerűen azért, mert nem egy malomban őrlünk. Minden szakmának megvannak a maga kutató feladatai. Az író kutató munkájába, hogy csak néhány kézenfekvő példát említsek, nem csak a történelmi forrás munkák, feldolgozások áttanulmányozása tartozik. Beleértendő a téma korábbi irodalmi feldolgozásainak alapos ismerete, a színpadi, filmes feldolgozások ismerete, az építészeti, gasztronómiai, öltözködéssel kapcsolatos elméletek, tudásmorzsák szorgos összegyűjtése, viselkedési formák ismerete, nyelvészeti kérdések tanulmányozása. Nincs tehát oka, slegfőkép, nincs joga azt állítani, ha valaki nem történész, az nem végezhet kutatómunkát. Igenis végez. Számos történelmi regény elolvasása után bátran állíthatom, akár még alaposabbat is, mint egy némely történész, de ez szigorúan a magam szubjektív benyomása, a történészek többsége tisztességesen elvégzi a rárót feladatot. A kritika szerzője ezek után a regények végén található bibliográfián próbál fogást találni. Teljesen feleslegesen. Ugyanis a könyveim végén szereplő bibliográfia egy írói, szubjektív bibliográfia. Olyan műveket veszek bele, amilyeneket akarok. Melyeket ilyen vagy olyanoknál fogva fontosnak tartok. S mivel nem vagyok történész, teljesen fölösleges szakmai ismérveket számon kérnie rajtam. Ahogy egy almásám, hogy nem eléggé körte. A fentiek mellett vannak feltűnően hiányzó nevek is a listán. A késő középkor Magyarországának két legjelesebb kutatója, Kubinyi András és Engel Pál művei nem, vagy csak a sorozat legkésőbbi darabjaiban jelennek meg. Hogy a késő középkori magyar történelem historiográfiájában járatlanoknak legyen összehasonlítási alapjuk, ez nagyjából olyan, mintha a rendszerváltozás utáni politika történet megírása során nem említenénk meg Orbán Viktor nevét. Nem egészen világos most végül is, mit hiányol a kritika szerzője. Mind Kubinyi András, mind Engel Pál művei igenis szerepelnek a hugyandi regények végén a bibliográfiában. Most akkor mi a baj? Hogy benne vannak? Vagy hogy az első kötetekben még nem voltak benne? Ez valóban szörnyű. Kicsit kákáncsomó keresésnek tűnik a dolog. Egy másik probléma, hogy Bán Mór nem feltétlenül a legszerencsésebben válogatja meg azokat a szerzőket, akiktől merít. A szakmai értelemben értékelhetetlen földi pál, vagy az inkább esztéta, mintsem történész nemeskürti Kürti István munkái is felbukkannak nála, és történelmi regények szerzői, Gulácsi Irén, Kovai Lőrinc is a listájára kerültek. Mindez időnként nagyon is tükröződik a regények történeti hátterén, de erről egy kicsit később. Úgy válogatom meg az általam fontosnak tartott szerzőket, ahogy nekem jól esik. Ha nem egyezik a kritika szerzőjének tudományos ízlésével, annak az lehet az oka, hogy ez nem tudományos mű. No meg az, hogy más az ízlésem. Nemeskülti tanár úr munkáit példának okáért, igenis fontosnak tartom mindenki számára, aki érdeklődik a történelem iránt. Ezer szerint káb, mint egy-egy rém, unalmasan író történész olvashatatlan monográfiáját. És milyen megdöbbentő, a listán vannak regények is. Szörnyű! Talán azért, mert ez nem tudományos munka, hanem regény. Nem tudomány, hanem irodalom, vagy valami olyasmi. Árulkodó azonban, hogy a főhős hérosszá formálása miként hat a többi karakternek a valós történelmi személyiségétől való eltérésére is. Bámor e tekintetben a késő középkori magyar történelem számos érdemesültebb személyét alakította át úgy, hogy a főhős süt a saját sikerei fényében. Nem szokatlan egy írótól, hogy ennyire megszereti a saját maga által teremtett karaktert. Legközelebbi példaként talán a nemrég elhunyt ausztrál írónőt, Kalin Megkalagot. Lehetne megemlíteni, aki a Róma sorozatában hasonlóképpen bánt Julius Cézárral. Segítek, minden történelmi regényíró hasonlóképpen bánik, vagy bánik el a hősével? Ugyanis ezek. Regények, nem tudományos művek, és mivel regények, regényes módon mesélnek, és szereplőik hősök, és ellenhősök. A kritika ezek után hosszasan taglalja, hogy a regényekben milyen vélt vagy valós átváltozáson mentek keresztül egyes történelmi alakok. A legcudarabbul talán Habsburg Albert magyar királyát, hiszen Bámóra tetterős és Zsigmond méltó utódjának bizonyuló uralkodóból egy pipogya, vallásos és tehetetlen figurát varázsolt, aki még egy erekcióra is képtelen. Nem lehet nem arra gondolni, hogy a manapság népszerű Habsburg utálat farvizét akarta meglovagolni ezzel. Elvégre micsoda dolog az, hogy egy Habsburg is lehetett jó magyar király. Hasonlóképpen járt a lánya, luxemburgi erzsébet is, akiből pedig egy szajha lelkű, hataloméhes nőt faragott, aki a szó legszorosabb értelmében bármire képes azért, hogy megszerezze a trónt, és ezt a hajlandóságát természetesen kimás, mint a rokon Habsburg Frigyes ki is használja. Az édesanyja Cillei Borbála ugyanilyen ábrázolást kapott. Az a helyzet azonban, hogy Erzsébet nemű hűtlenségére és kicsapongásaira semmilyen bizonyíték nincs. A királynék erényére egyébként is fokozottan ügyeltek. A kivételt pont Cillei Borbála jelentette, de jelenlegi tudásuk alapján egyáltalán nem biztos, hogy az ellene felhozott házasságtörési vád stabil alapokon állt. Nos, csak egy apróság. Cillei Borbálából nem én csináltam szajha lelkű asszonyt. A krónikák tartják annak méghozzá egyértelműen. Csak egy rövid idézet Bonfinitől. Azt mondják, ez időtájt hunyt el Grácsban borbála császárné, ez a fékezhetetlen bujaságú asszony, aki mindenki szemelátára élt a szeretői körében, és félretéve a szemérmet, gyakrabban kívánta a férfiakat, mint azok őt. Hát ehhez nem sok írói pluszt kellett hozzáadni, igaz? De különben is. Ezek. Regények. Nem tudományos művek. Nem mintha az időnként tudományosnak mondott művek ne hemzsegnének legalább ilyen súlyos prekoncepcióktól, azonban ezt most hagyjuk is, nincs idő és hely ennek kifejtésére. Az egri csillagok egyik főszereplője, Dobó István sem bizonyosan volt olyan makulátlan hős, mint ahogy azt Gárdonyi Géza megírta. Na és akkor mi van? Az egri csillagok ugyanis egy regény. Nem tudományos mű. Ezer magyarból ezer egy az egri csillagokra fog emlékezni élete végéig, és nem a történészek tudományos műveire. Igazságtalanság? Lehet. Hogy mi fán igazán a kritika szerzőjének, az csak a következő bekezdésből sejlik fel igazán. Magyarországon nem születhet olyan irodalmi mű, amelyik pozitív színekkel ecsetelni a cilleiek működését. Így természetesen cillei úrik is amolyan fő intrikussá válik, aki korabeli soros györgyként puszta hatalomvágyból tör a magyarság elpusztítására. Érdemes azonban megjegyeznünk, hogy a cilleiek a történelem vesztesei közé kerültek, cselekedeteiket és céljaikat a velük ellenséges hunyadi és Habsburg párti elbeszélő forrásokból ismerjük. Ez is súlyos tárgyi tévedés. A cilleiek cselekedeteit jó részt a cillei krónikából ismerjük, ami, ugye talán érthető módon, kimondottan hunyadi ellenes hangvételben íródott. És különben is, nehogy már elkezdjünk itt szerecsent mosdatni. Kíváncsi vagyok, a kritika szerzője milyen jót találna cillei úrik életútjában. Bármit, egy szemernyi jót is, amit nekünk, magyaroknak tett. Talán oka van a mérhetetlen ellenszemnek, amit a nemzet iránta érez. Viszont súlyosan árulkodó és mélységesen jellemző a kritika szerzőjének mentalitása ezzel kapcsolatban. A magyar történelemtudomány kezdetei óta nem született olyan magyar nyelvű munka, amelyik bemutatta volna a családot a maga valójában úgy, hogy lemetszi róla az ellenséges utókor propagandáját. Szlovéniában például a család nagyjából hasonló tiszteletnek örvend, mint nálunk a hunyadiak, amíg ez nem születik meg, addig bámornak, és a magyar történelemből regényeket író kollégáinak marad a meglehetősen egysíkú kép. Tudja, kedves Kanyó Ferenc, azért egysíkú ez a kép, mert szerintem Hunyadi János a magyarság hőse volt, Cillei pedig a magyarság ellensége. Ilyen egyszerű ez. Nekem csak ez számít. De sok sikert, javaslom, írja meg a saját verzióját a kiegyensúlyozottság és politikai korrektség, és a legmenőbb, liberális eszmék jegyében Cílei úrikról. Korszerű munka lenne, beleillene a magyarság ellenségeit felmagasztaló, hőseit gyalázó vonulatba. Ugyanilyen hálás regénytéma lenne hajnaú, kumbéla a felmagasztalása. Sok sikert hozzá. Hála Istennek újra leírhatom, az én regényeimben Hunyadi János a hős, és Cílei az antihős. És igaza van, minden magyar író ugyanígy érez, gondolkodik erről a kérdésről. Milyen furcsa, igaz? A magyarság szempontjából cillei történelmünk talán legártalmasabb férge volt. Mások, a szlovénok, akárki más véleményen nem érdekel ezzel kapcsolatban. Én ugyanis nem szlovén vagyok, hanem magyar. Ez van. Persze, kisé megszemlélve Kanyó Ferenc történészi indítatású cikkeit a netem megnyugodhatunk. A kritika szerzője egy másik 444-en publikált cikkében nem kisebb vehemenciával próbálja bebizonyítani, hogy szlovák barátaink nem a kettős keresztes magyar címelből lopták saját kettős keresztes címerüket. Ezzel sem értek egyet. Honnan máshonnan lopták volna? Nem vették észre sok évszázadon keresztül, mi van a magyar címerben. Igaz, a cikkben Kanyó Ferenc megnyugtat minket, mi sem a szlovákoktól loptuk a kettős keresztet. Ez szinte már sok a jóból, meg sem érdemeljük ezt a kegyet. Ezzel párhuzamosan természetesen Hunyadi János személye alaposan megtisztult azoktól az eseményektől, amelyek nem férnek bele abba az erkölcsiségbe, amelyel a főhőst Bám felruházta. Többször is elhangzik különféle formában, hogy a magyar királyság akkoriban különböző hatalmaskodó birtokosok martalékává vált, ezért szükség van az erős kézre. Az azonban már nem derül ki, hogy ezek egyike éppen Hunyadi János volt, aki cseppet sem különbözött a kortársaitól abban, hogy előszeretettel tört borsot a szomszédjai orra alá. Sőt, hatékonysága és kíméletlensége révén még ki is emelkedett közülük. Az meg van, hogy Hunyadi János volt jószerivel az egyetlen, aki a saját vagyonának jelentős részét is a török elleni védelemre fordította? De semmi baj, azért a kritika soraiból lassan kibontakozik a már említett politikailag korrekt, ízig-vérig liberális és masszívan magyar ellenes újregény, melyben a drága jó Cillei úrik a főszereplő, és Hunyadi János ugyanolyan fosztogató, rabló főúr, mint a többiek. Kivéve Cilleit, gondolom. Smiley. Hosszas kritikája végén Kanyó Ferenc meglepő kielentésre ragadtatja el magát. Érdemes azonban szem előtt tartani, hogy amit olvasunk a regényekben nem történelem, hanem fikció. Nofene Vége